Найкраще виснувані плани У приймальні лорд-губернатора Енглії було холодно. Вона мала високі стіни з голої холодної штукатурки, простору підлогу з холодних кам'яних плит і великий камин, у якому не було нічого, крім холодного попелу. Єдиною її оздобою був великий гобелен, що висів в одному кінці приміщення з вишитим золотим сонцем Союзу та схрещеним молотами Енглії посередині. Лорд-губернатор Мід розвалився в жорсткому кріслі перед величезним порожнім столом, ні на що конкретно не дивлячись. Його права рука кволо тримала за ніжку келих вина. Обличчя в нього було бліде і виснажене, службовий одяг пом'ятий, брудний, а рідке сиве волосся скуйовджене. Майор Вест, який народився і виріс в Енглії, часто чув, як Міда називали сильним лідером, видатною особистістю, невтомним оборонцем провінції та її людей. Тепер він був схожий на оболонку від людини, розчавлену вагою великого ланцюга, що вказував на його посаду. Порожню і холодну, як його величезний камінь. Температура у приміщенні була дуже низька, та атмосфера в ньому була ще холодніша. Лорд маршал Бур стояв посередині, широко розставивши ноги і до болю міцно зчепивши руки за спиною. Майор Вест, нерухомий як колода, стояв біля його плеча пониривши голову та шкодуючи, що зняв плащ. Тут, мабуть, було ще холодніше, ніж на дворі, а погода стояла жахлива навіть як на осінь. І ви будете вино, лорд-маршалла?» промимрив Мід, навіть не підвивши очей. Його голос у великому приміщенні звучав кволо і пронизлого тонко. Вестові здавалося, що ще трохи, і він побачить, як старий, видихає пару. «Ні, ваше милосте, не буду». Бур супився. Останній місяць чи два, на думку Веста, супився він безупину. Його обличчя, здавалося, не могло мати якогось іншого виразу. Він супився з надією, супився від вдоволення, супився від подиву. Зараз він супився від надзвичайно сильного гніву. Вест нервово переступив із однієї закацюблої ноги на іншу, намагаючись запустити потік крові та шкодуючи, що він тут опинився. — Ви, майор Вест, — прошепотів лорд-губернатор, — будете вино. Вест відкрив рота, щоб відмовитись, але бур його випередив. Що таке? прогарчав він. Його суворі слова відбилися від холодних стін і прокотилися луною під холодною стелею. Що таке? лорд губернатор стріпонувся і неквапом перевів погляд запалих очей на бура так, ніби вперше його бачив. Я втратив синів. Він підхопив свій келих по придрожу руці і вихилив його до останку. Вест побачив, як маршал Бур іще міцніше зчепив руки за спиною. «Співчуваю ваші втраті, ваша милосте, але я мав на увазі ситуацію в широкому розумінні. Я кажу про чорний колодязь». Мід якось здригнувся від самої лише згадки про це місце. «Там був бій. Там була бійня!» – гаркнув Бур. «Чим ви це поясните? Хіба ви не одержали наказів від короля?» Зібрати всіх вояків, яких тільки можна, зайняти оборонні позиції і чекати на підкріплення. І за жодних обставин не ризикувати, б'ючись з битодом. Накази від короля? Лорд-губернатор скривив в уста. Тобто накази закритої ради. Я їх одержав, прочитав обміркував. А далі? Порвав. Вест почув, як лорд-маршал важко задихав через ніс. Ви їх порвали? «Я та моя родина сто років керували Енглією. Коли ми прибули сюди, тут не було нічого». Говорючи, Мід гордо підняв підборіддя і випнув груди. «Ми приборкали дичавину. Ми вирубали ліси, проклали дороги і збудували ферми, шахти і міста, що збагатили увесь Союз». Очі старого значно пояснішили. Тепер він здавався вищим, сміливішим, сильнішим. Люди цього краю спершу шукають захисту в мене, а вже тоді дивляться за море. Невже я мав дозволити цим півничанам, цим варварам, цим звірам безкарно чинити набіги на моїй землі? Нищити величну роботу моїх прабатьків? Грабувати, палити, гwałтувати і убивати скільки завгодно? Сидіти за своїми стінами, поки вони пускають під меч Енглію? Ні, Маршал бур, тільки не я. Я зібрав усіх бійців, дав їм зброю і послав їх на герці з дикунами, а очолили їх троє моїх синів. Що я ще мав зробити? Дотримати своїх страних наказів!» – заволав бур на увесь голос. Вест вражено сихнувся. У нього у вухах досі відлунював глушливий крик. Мід сіпнувся, витрішився з роззявленим ротом, а тоді в його затремтіли вуста. Старому не вернулися на очі сльози, а його тіло знову обмякло. Я втратив синів, прошепотів він, опустивши погляд на холодну підлогу. Я втратив синів. Мені шкода ваших синів та й всіх інших, чиї життя були марно загублені, але не шкода вас. Ви самі накликали це на себе. Бур скривився, а тоді ковтнув і потер живіт. Поволі підійшов до вікна і визирнув на холодне сіре місто. Ви згайнували всі свої сили, а я тепер мушу прорідіти свої власні, щоб поставити гарнізони у ваших містах і фортецях. Тих, хто пережив Чорний колодязь, а також інших озброєних людей, здатних битися, переводьте під моє командування. Нам знадобляться всі люди до останнього. А я, промим ревмід, оті пси з закритої ради, мабуть, завивають, вимагаючи моєї крові. Хай завивають, ви потрібні мені тут. «На південь ідуть біженці, що тікають від бетода чи страху перед ним. Ви останнім часом дивилися вікно?» «Бостонгормі їх повно. Вони тисячами юрмляться довкола стін, і це лише початок. Ви подбаєте про їхнє благополуччя та їхню евакуацію до Мідерланду. Ваші люди 30 років шукали у вас захисту, ви їм ще потрібні!» Бур знову повернувся обличчям до кімнати. «Надайте майорові Весту список підрозділів, які ще лишаються боєздатними!» Що ж до біженців, то вони потребують їжі, одягу і даху над головою. Приготування до їхньої евакуації повинно розпочатися негайно. Негайно, прошепотів Міт. Звісно, негайно. Бур швидко позирнув на Веста з-під густих брів, глибоко вдихнув, а тоді попрямував до дверей. Вест на виході озирнувся. Лорд-губернатор Англі так і сидів, зігнувшись у своєму кріслі, у своїй порожній крижаній приймальні, поклавши голову на руки. «Це Енглія!» – промовив Вест, показуючи на велику мапу, і повернувся обличчям до присутніх. Мало хто з офіцерів демонстрував хоч якийсь інтерес до того, що він мав казати. Воно і не дивно, та все одно неприємно. З правого боку довгого стола прямо і нерухомо сидів у своєму кріслі генерал Крой. Він був високий, худорлявий, міцний, мав незугарний череп, увінчений коротким сивим волоссям і просту та бездоганно чисту чорну форму. Офіцери з його величезного штабу були так само підстрижені, поголені, начищені й похмурі, як гурт жалібників. Навпроти ліворуч спочивав генерал Полдар – кругловидий, рум'яний, з величезними розкішними вусами. Високий комір, жорсткий від золотої нитки, доходив йому майже до великих рожевих вух. Люди з його почту сиділи на стільцях, як у сідлах. Їхні яро-червоні однострої були щедро оздоблені позументом. Верхні гудзики були безтурботно поростібані, а плями від дорожньої багнюки носили як медалі. На кроєвому боці зали, найголовнішому війні, вважалося чистота, самозречення та строге дотримання правил. На полдеровому вона була питанням яскравості та ретельно вкладеного волосся. Кожна з цих груп дивилася на іншу з за столу з зарозумілим презирством, так наче лише вона володіла секретами доброї військової служби, а інша компанія, хоч як старатиметься, вічно буде тільки заважати. На думку веста, добряче заважали обидві ці компанії, але жодна із них близько не була таким головним болем, як третій гурт, що зібрався довкола віддаленого кінця столу. Його ватажком був не хто інший, як спадкоємець престолу, сам кронпринц Ладісла. Вбраний він був у щось більш схоже на пурпуровий халат із еполетами, ніж на однострій. Домашній одяг військовому стилі. На самих його манжетах мережево вистачило б на добру скатертину, а в людей з його штабу шати були не набагато скромніші. Довкола принца розвалилися на стільцях низка найбагатіших, найгарніших, найелегантніших і найнікчемніших молодиків усього Союзу. Якби мірилом людини був її капелюх, вони б справді були видатними людьми. Вест і знову повернувся до мапи, відчуваючи неприємну сухість у горлі. Він знав, що має сказати. Треба було тільки сказати, як могла чіткіше, і сісти. Байдуже, що за ним сидять чи не найвищі чини в армії, вже не кажучи про спадкоємця престолу. Вест знав, що ці люди його зневажають, ненавидять за високе становище, за низьке походження, за те, що він заслужив своє місце. «Це Англія, повторив Вест – як він сподівався, спокійно і поважно. Річка Кумнур. Тут він провів кінцем указки по звивистій блакитній лінії річки. Ділить цю провінцію на дві частини. Південна частина значно менша, але в ній зосереджена переважна більшість населення та майже всі значущі міста, серед яких і столиця Остенгорм. Дороги тут помітно добрі, а місцевість відносно відкрита. Наскільки ми знаємо, за річку північани ще не заходили. Вест почув, як позаду його хтось голосно позіхнув, так, що було чутно навіть із протилежного кінця столу. Відчувши раптовий напад люті, він швидко розвернувся. Принаймні, сам принц Ладісла начебто слухав уважно. Завинив один офіцер його штабу, молодий лорд Смунд, який мав бездоганний родовід і величезний статок, але маючи трохи більше 20 років, відзначився здібностями добре розвиненого десятирічного хлопчика. Він розслаблено сидів на стільці, та вдивлявся в порожнечу. За пров... Він розслаблено сидів на стільці та вдивлявся в порожнечу з провокаційно роззявленим ротом. Вестові стало терпцю хіба на те, щоб не підскочити до нього і не побити указкою. Вам зі мною нудно. процедів він. Смунд, очевидно, навіть здивувався, що до нього прискипалися. Він глянув праворуч, а тоді ліворуч, наче вест міг звертатися до когось із його сусідів. Що? Мені? Ні-ні, майори Вест, аж ніяк. Нудно? Ні. Річка Кумнур, ділить провінцію на двоє і так далі. Захопливі відомості? Захопливі. Щиро прошу вибачення, справді. Просто пізно ліг спати вчора, розумієте? Вест у цьому не сумнівався. Пізно ліг спати, а до того пив і вихвалявся разом із рештою принцевих посіпак. І все заради того, щоб він, Вест, міг украсти в них час сьогодні вранці. Може, люди Кроя й були педантами, а люди Полдера нахабами, але вони принаймні були вояками. Люди з принцового штабу, як і зрозумів Вест, взагалі не мали жодних навичок, звісно, крім уміння його дратувати. У цьому вони всі були майстрами. Знову повернувшись до мапи, він мало не скриготів зубами від злості. Інша справа північна частина провінції, загарчав він. Негостинний обшир Укритий густими лісами, бездоріжними болотами та порціченими пагорбами і малозаселений. Там є шахти, заготівлі, села, а також декілька каторжних колоній під керівництвом інквізиції. Але вони сильно розпорошені. Є всього дві дороги, хоч трохи придатні для великих скупчень людей чи припасів, особливо зважаючи на те, що скоро настане зима. Він провів указкою по двох пунктерних лініях, що проходили крізь ліси з півночі на південь. Західна дорога розташована неподалік від гір і зв'язує між собою шахтарські поселення. Східна йде більш-менш уздовж узбережжя. Сходяться вони там, де стоїть фортеця Дунберг, на Вайтфлоу, північному кордоні Енглії. Судячи з того, що ми знаємо, ця фортеця вже в руках ворога. Вест відвернувся від мапи і сів, намагаючись дихати повільно і розмірено, задушити в собі гнів і позбутися головного болю, що вже починав пульсувати в нього за очима. «Дякую, майор Вест», – сказав Бур, підвевшись на ноги, щоб звернутися до присутніх. Кімната зашурхотіла і заворушилася, нарешті почавши прокидатися. Лорд-маршал трохи походив перед мапою, збираючись з думками. Тоді потицяв у неї власною указкою, виділяючи точку далеко на північ від річки Комнор. «Село чорний колодязь. Нічим не примітне поселення. Миль за десять від прибережної дороги. Звичайна купка хатинок нині повністю знелюднила». «Воно навіть на мапі не позначене. Місце не гідне чиєїсь уваги. За винятком того, звичайно, що це саме там північани нещодавно вирізали наші війська». «Кляті, англійські дурні!» – пробурчав хтось. «Їм треба було зачекати на нас!» – сказав Полдер із самовдоволеним усміхом. «Справді, треба було!» – різко промовив Бур. «Але вони були впевнені в собі, і чому б мало бути інакше?» Кілька тисяч людей, добре споряджених із кавалерією. Серед них було багато професійних вояків. Може, і не таких, як у королівських полках, але все-таки підготовлених і рішучих. Здавалося б, більше, ніж достойні противники для цих дикунів. Утім, вони добре билися, – втрутився принц Ладісла. Хіба ні, маршалобур? Бур гнівно подивився на інший кінець столу. Добре б'ється той, хто перемагає, Ваша Високосте. Їх вирізали. Врятувалися лише ті, хто мав добрих коней і кому дуже потал на додачу до прикрою марної втрати особового складу, це ще й втрата спорядження та запасів. І в чималих кількостях, які тепер дісталися нашому ворогові. А найсерйознішим наслідком поразки, можливо, є паніка серед населення. «Дороги, від яких залежатиме наша армія, забиті біженцями, упевненою, що бетот може будь-якої миті напасти на їхні ферми, їхні села і їхні оселі. Звісно, це справжня катастрофа. Можливо, найстрашніша для Союзу за останній час. Але з катастроф можна діставати уроки». Лорд-маршал твердо поклав великі долоні на стіл і нахилився вперед. «Цей бетот – обережний, розумний і безжальний». Він добре забезпечений кіньми, піхотою та лучниками і досить добре організований, щоб використовувати їх разом. У нього є відмінні розвідники, а його сили вкрай мобільні і, мобільніші за наші. Особливо на складній місцевості, такій, як та, яку ми побачимо в північній частині провинції. Він поставив паску на англійців, і вони в неї втрапили. Ми не повинні цього повторити. Генерал Крой пирхнув, безрадісно засміявшись. Та нам слід боятися цих варварів, лорд-маршалли. Вибрали саме це. Як там писав Столікус, генерал Крой. Ніколи не бійся ворога, але завжди поважай його. Гадаю, якби я дав якусь пораду, вона була б саме такою. Бурно насупився, дивлячись на інший кінець столу. Але я не даю порад. Я віддаю накази. Діставши зауваження, Крой невдоволено сіпнувся, але принаймні стулив бельку. Поки що. Вест знав, що він довго не мовчатиме. Він ніколи не мовчав довго. «Ми мусимо бути обережними», – продовжив Бур, тепер уже звертаючись до всієї кімнати. «Але в нас є фора. У нас є 20 королівських полків, щонайменше стільки ж рекрутів від шляхти і трохи англійців, які врятувалися від різанини при чорному колодязі. Судячи з одержаних нами донесень, ми перевершуємо ворога чисельністю щонайменше в п'ятеро. Переважаємо його спорядженням у тактиці і організації. Північани, схоже, знають про це». Попри свої успіхи, вони лишаються на північному березі річки Кумнур, задовольняючись добуванням харчів і нечастими набігами. Їм, схоже, не надто хочеться перетинати річку і ризикувати у відкритому бою з нами. І їх цих брудних боягузів важко за це засудити, гигикнув Полдар під схвальне бурмотіння власного штабу. Тепер вони, може, взагалі шкодують, що перетнули кордон. Може і так, стиха погодився Бур. Хай там як, вони не йдуть до нас, тож ми мусимо перетнути річку і вистежити їх. Отже, основна частина нашої армії розділиться на двоє. Лівим крилом командуватиме генерал Крой, а правим – генерал Полдер. Двоє генералів украй ворожа перезернулися через стіл. Ми рушимо східною дорогою до своїх таборів тут, в Остенгормі, і розсередимося за річкою Комнур, сподіваючись виявити армію Бетода та примусити його до вирішального бою. «Я, звісно, глибоко вас шаную», – втрутився генерал Крой, тоном, який натякав на протилежне. «Та чи не краще було б послати одну половину армії на західну дорогу?» «На заході мало що є, крім заліза єдиного ресурсу, яким північани вже добре забезпечені. На прибережній дорозі здобич багатша, а ще вона ближче до їхніх шляхів постачання та відступу. До того ж, я не хочу, щоб наші сили були надто розсереджені. Ми ще оцінюємо потугу Бетода». Якщо ми можемо примусити його до бою, то я хочу за можливості швидко засередити наші сили і розбити його. Але ж лорд-маршале вигукнув крой так, ніби звернувся до свого батька чи матері, що, на жаль, і досі керує власними справами попри маразм. Західну дорогу не слід лишати беззбройною, чи не так? Я саме до цього підходив, пробурчав бур і знову повернувся до мапи. Третій підрозділ під командуванням кронпринца Владислави окупається за Комнуром і стане на сторожі західної дороги. Його роботою буде подбати про те, щоб північани не обійшли нас і не вийшли в наш тил. Вони триматимуться там на південь від річки, тим часом як основний наш контингент розділиться навпіл і прожене ворога. Звичайно, лорд Маршела Крой відкинувся на стільці, оглушливо зітхнувши, неначе він не очікував нічого кращого, та все одно мусив спробувати заради всіх, тим часом як офіцери його штабу зацокали язиками, засуджуючи цей план. «Що ж, як на мене, план чудовий!» – тепло заявив Полдер і всміхнувся через стіл Кроєві. «Я обума руками за, лорд-маршалем! Можете розпоряджатися мною як завгодно! Мої люди будуть готові виступити щонайбільше за десять днів!» Офіцери його штабу закивали й загули, виражаючи згоду. «Краще за п'ять», – сказав Бур. Пухке обличчя Полдера роздратовано засіпалось, але він швидко опанував себе. «Хай буде п'ять, лорд-маршале!» Але тепер уже настала кроєва черга гнути кирпу. Тим часом крон-принц Ладісла, примружившись, розглядав мапу. Його добре напудрене обличчя мало-помало набувало спантиличеного виразу. «А лорд-маршале Бур, – поволі заговорив він, – «Мій підрозділ має пройти західною дорогою до річки, правильно?» «Саме так, ваше високості». «Але за річку ми заходити не маємо». «Саме так, ваше високості». «Отже, наша роль має бути...» Тут він примружно глянув на бура з ображеним обличчям. «Суто оборонною». «Саме так, суто оборонною». Владісла насупився. «Схоже, це завдання скромне». Йолопи з його штабу завовтузилися на стільцях і забурчали, висловлюючи своє невдоволення завданням, що аж так не відповідали їхнім талантам. «Скромне завдання? Перепрошую, Ваша високості, але це не так. Енглія – край широкий і складний. Північани можуть оминути нас, а в такому разі всі наші надії будуть покладені на вас. Вашим завданням буде не дати ворогові перетнути річку та поставити під загрозу наші шляхи забезпечення, або і гірше – піти на сам Остенгорм». Бур нахилився вперед, уп'явся у принца поглядом і владно помахав кулаком. «Ви будете нашою скелею, ваше високосте, нашим стовпом, нашим фундаментом. Ви будете петлею, на якій висітимуть наші ворота, ворота, що зачиняються перед носом у цих загарбників, і виженити їх з Енглії». Вест був вражений. Принцеве завдання і справді було скромне, але лорд-маршал міг би виставити благородною працею навіть чищення нужників. Чудово! Вигукнув Ладісла, і пір'їна на його капелюсі загойдалася вперед-назад. «Петлею, звісно, шикарно!» «Тоді, панове, якщо запитань більше немає, у нас є ще чимало роботи!» Бур оглянув півколо понорих облич. «Ніхто не заговорив. Ви Штаби Кроя і Полдера обмінялися крижаними поглядами, кваплячись до виходу з кімнати, щоби встигнути туди першими. Самі видатні генерали штовхались у дверях більш ніж досить широких для них обох. Жодному з них не хотілося зігнорувати іншого чи піти за ним. Випхавшись у коридор, вони розвернулися і наїжджачилися. «Генерали Крой!» – пирхнув Полдер, зверхньо туруснувши головою. «Генерали Полдер!» – процедів Крой, розправивши свій бездоганний однострій. А тоді вони розбрелись у протилежні боки. Коли вийшли останні офіцери зі штабу принца Ладісле, голосно сперечаючись про те, в кого найдорожчий обладунок, Вестий собі підвівся, щоб піти. У нього була сотня завдань, за які треба було взятись, а чекання нічого б йому не дало. Та не встиг він дістатися дверей, як заговорив лорд-маршал Бур. «То ось вона наша армія, так, весте. Присягаюся, часом я почуваюся батьком із виводком задиркуватих синів без дружини, здатної допомогти». «Полдер, Крой і Ладісла», – він хитнув головою. «Мої троє командирів, вони всі, здається, гадають, що мета всієї цієї справи – їхнє персональне звеличення. В усьому Союзі не знайдеться людей з вищою самооцінкою. Просто диво, що ми можемо вмістити їх в одній кімнаті». Він раптом відригнув. «Кляти нетравлення!» Вест замислився, намагаючись знайти щось позитивне. «Ну, хоч генерал Полдер видається слухняним, сир». Бур перхнув. Так, видається. Але я йому довіряю ще менше, ніж Кроєві, якщо таке можливо. Крой, принаймні передбачуваний. Можна не сумніватися, що він буде дратувати мене і перечить на кожному кроці. На Полдера просто неможливо покластися. Він усміхається, лестить і слухається в найменших дрібницях, аж поки не помічає якоїсь вигоди для себе. А тоді кидається на мене з подвоєним завзяттям. Ви самі це побачите. Задовольняти їх обох водночас неможливо. Він примружився і ковтнув, опитираючи собі живіт. Але поки ми здатні рівною мірою засмочувати їх обох, у нас є шанс. Одне в цьому радує. Вони ненавидять один одного навіть більше, ніж мене. Бур насупився ще сильніше. Вони обидва були ймовірнішими за мене кандидатами на цю посаду. Генерал Полдер, він, знаєте, давній друг архілектора, Крой – родич Верховного судді Маровії. Коли стала вільною посадою лорд-маршала, закрита рада не могла вирішити, кого з них обрати. Кінець кінцем вона зупинилася на мені, як на нещасливому компромісі. Йолоп із провінції, розумієте, Весте? Ось хто я для них. Ефективний Йолоп, далебі, але все одно Йолоп. Насмілюся сказати, що якщо завтра помре Полдер чи Крой, мене наступного ж дня змініть той, хто залишиться. Важко уявити абсурднішу ситуацію для лорд-маршала. Звісно, якщо не брати до уваги Кронпринца. Вест мало не скривився. Як обернути цей кошмар на щось позитивне? «Принц Лодісла завзятий?» – спробував він. «І де б я був без вашого оптимізму?» – безрадісно риготнув Бур. «Завзятий? Та він живе у мрії. Йому все життя потурали, його все життя голубили і геть розпестили. Цей хлопчисько-то реальний світ геть чужі один одному. Йому обов'язково потрібен окремий підрозділ, сер, лорд Лорд-маршал потер очі товстими пальцями. На жаль, так. Закрита рада висловилася з цього питання вкрай недвозначно. Її турбує те, що король не здужує, а його спадкоємця широкий загал вважає цілковитим дурнем і нікчемою. Вона сподівається, що тут ми здобудемо якусь велику перемогу, і вона тоді зможе приписати всі заслуги принцеві. Опісля його повернуть до Адуа, в сяйві бойової слави готового стати таким королем, якого обожнюватимуть селяни. Зупинившись на мить, бур опустив погляд на підлогу. Я зробив усе, що міг, аби вберегти Ладіслу від біди. Відіслав його туди, де, на мою думку, немає північан, а якщо хоч трохи пощастить, то не буде ніколи. Але війна справа ж ніяк не передбачувана. Ладіслі, можливо, справді доведеться битися. Тому мені потрібно, щоб хтось його глядів. Хтось із досвідом бойових дій. Хтось настільки відважний і працювитий, і наскільки його пародії на штабних офіцерів зманіжені і ліниві. Хтось здатний уберегти принца від біди. Він поглянув гору з-під важких брів. Вест із жахом відчув, як у нього всередині все обривається. Я? На жаль, так. Немає жодної людини, яку я сильніше хотів би лишити при собі, але принц особисто попросив вас. Мене, сер? Але ж який із мене придворний? Я навіть не шляхтич, бур пирхнув. Ладісла, мабуть, єдина в цій армії людина, крім мене, який байдуже, чий висин. Він спадкоємець престолу, ми всі однаково нижче за нього, що шляхти чи що жебраки. А чому я? Тому що ви боєць. Перший у проломі під час облоги Гуліріоко і все таке. Ви бачили бойові дії, удосталь бойових дій. Ви прославилися, як боєць весте, а принц хоче того ж для себе. Ось чому. Бур витягнув із куртки листа і передав йому. Можливо, це підсолодить вам цю пігулку. Вест зламав печатку, розгорнув товстий папір і поглянув на нечисленні рядки, написані охайним почерком. Закінчивши, він прочитав листа знову, просто для певності, і підвів очі. Це підвищення? Я знаю, що це. Я сам про це домовився. Може, ще з однією зірочкою на кітелі вас сприйматиму трохи серйозніше, а може й ні. Хай там як, ви на це заслужили. Дякую, сер, Отетеріло промовив Вест. За що? За найгіршу роботу в армії? Бур розсміявся і по-батьківськи плеснув його по плечу. «Вас бракуватиме, і це факт. Я поїду оглянути перший полк. Завжди вважав, що командира має бути видно. Не хочете поїхати зі мною, полковнику?» Коли вони виїхали з міських воріт, вже почав падати сніг. Білі сніжинки летіли на вітрі і танули, ледве торкаючись дороги, дерев, шкури вистового коня та обладунків вартових, які йшли за ними. «Сніг!» – пробурчав через плече Бур. Уже сніг. Хіба для нього зараз не ренувато? Дуже рано, сер, але зараз достатньо холодно. Вест прибрав одну руку з повіддя, щоб міцніше затягнути комір плаща на шиї. Холодніше, ніж зазвичай, наприкінці осені. Притягайся на північ від комунуру, хай йому біс буде ще холодніше. Так, сер, і потеплення тепер уже не буде. Зима може вийти суворою, геш ж, полковнику? Цілком імовірно, сер. Полковник. Полковник Вест. Ці слова й досі дивно звучали вкупі навіть його у його думках. Ніхто б і помислити не міг, що якийсь син простолюдина так високо підніметься. Перед він сам. «Тривала сувора зима», – замислився бур. «Нам треба швидко спіймати, Бетода. Спіймати його та швидко прикінчити, поки ми всі не замерзли». Він насуплено глянув на дерева, які вони минали. Насуплено глянув на сніжинки, що кружляли довкола них. Насуплено глянув на веста. Погані дороги. Погана місцевість, погана погода. Не найкраще становище, геш полковнику. Ні, сер, не найкраще. Безрадісно погодився Вест, але його зараз турбувало лише власне становище. Та ну, могло бути і гірше. Ви окопаєтеся на південь від річки, у теплі у добрі. Мабуть, і волосини від півничана на всю зиму не побачите. А ще я чув, що принц і його штаб не злехарчуються. Це хай йому грець краще, ніж дебуляти по снігу в товаристві Полдера і Кроя. Звичайно, сер, але Вест був не зовсім у цьому впевнений. Бур озирнувся через плече на вартових, які клусом їхали за ними на поважні відстані. Знаєте, з молодого, коли мене ще не удостоїли сумнівної честі командувати армію короля, я обожнював їздити верхи. Я їздив у чвал по багато миль поспіль. Так я почувався живим. Нині на це, здається, немає часу. Наради, документи, сидіння за столами ось і все, чим я займаюся. Часом же просто хочеться поїздити верхи, гежбесте? Звичайно, сер, але як. Но. Лорд маршал енергійно пришпорив коня, і той помчав стежкою, здіймаючи копитами багнюку. Вест якусь мить дивився йому вслід із роззявленим ротом. Трясся. прошепотів він. Швидше за все, цей упертий старий дурень не втримається в седлі та зламає свою товсту шию. Що тоді з ним буде? Принцеві Ледисли доведеться перебрати командування на себе. Вест здригнувся від думки про це. А тоді теж різко перевів коня у чвалу. А який у нього був вибір? У бабіч ми готіли дерева, дорога під ними струменіла. Його вуха наповнилися стукотом копит і дзеленчанням збруї. Вітер стрімко влітав йому в рота і щепав очі. На нього прямо сипалися сніжинки. Вест швидко озирнувся через плече. Вартові позачеплялися один за одного, їхні коні штовхалися між собою, і вони залишилися далеко позаду. Найкраще для нього тепер було не відставати і водночас триматись у седлі. Постаннє він так стрімко їхав верхи багато років тому, коли тупов по сухій рівнині, а за ним по п'ятах мчав клин гурської кавалерії. Тоді він навряд чи боявся сильніше, його руки до болю стискали повіддя, а серце гупало від страху та захвату. Він зрозумів, що всміхається. Бур мав рацію. Від цього він і справді відчував себе живим. Лорд-маршал уже сповільнився, і Вест, порівнявшись з ним, теж перетримав коня. Тепер він сміявся і чув, як поряд регоче бур. Він уже багато місяців так не сміявся, а може й років. Він не пам'ятав, коли це було востаннє. Тоді він помітив дещо краєчком ока. Відчув неприємний поштовх, давучий біль у грудях. Його голова різко смикнулася вперед, у нього з рук вирвали повіддя, і все перевернулося до горидригом. дригом. Його кінь зник. Він котився по землі і не міг зупинитися. Він спробував підвестись, і світ захитався. Дерева і біле небо, кінські ноги в русі, розлітається багно. Він заточився і, полетівши на дорогу, набрав повен рот грязюки. Хтось допоміг йому підвестися, грубо смикнув за плащ і потягнув у ліси. «Ні!» – охнув він, ледве дихаючи через біль у грудях. «Ійти туди не було жодної причини. Чорна риска між деревами. Він непевним кроком пішов вперед, Зігнувся навпіл, заточився, насупивши на поле власного плаща, і полетів у підлісок. Мотузка через дорогу, туго натягнута перед ними. Хтось чи то тягнув, чи то ніс його. У нього крутилося в голові, а відчуття напрямку повністю зникло. Пастка. Вест спробував намацати шпагу. Замить до нього дійшло, що піхве порожнє. Північани. Вест відчув укол страху в живіт. Його і бура теж упіймали північани. Найманці підійсли небетодом, щоб їх убити. Десь за деревами щось промайнуло. Вест сяк так спробував зрозуміти, що відбувається. Вартові їдуть за ними дорогою. Якби він тільки міг якось подати їм сигнал. «Сюди!» – крякнув він жалюгідно хрипким голосом, і тут якась брудна рука затиснула йому рота і потягнула його вниз, у мокрий підлісок. Він прочався, як міг, але сил у нього не було. Він бачив, як серед дерев щонайменше за десяток кроків від нього мчать вартові, але не міг нічого вдіяти. Він щасили вкусив ту руку, але вона тільки посилила хватку, стиснувши йому щелепу та роздушивши губи. Він відчував смак крові. Може власної, а може з руки. Звуки вартових стихлі в лісі та зникли, а за ними не дійшов страх. Рука відпустила його, штухнула на прощання, і він перекинувся на спину. Перед очима в нього плавно з'явилась чиєсь обличчя Суворе, худорляве, звіряче, вивінчене коротко і неохайно пистриженим чорним волоссям, із зубами оголеними в зверінному вискалі і з холодними тупими очима, наповненими люттю. Обличчя повернулося і сплюнуло на землю. З другого його боку не було вуха, тільки чимали рожевий шрам і дірка. Вест ще ніколи в житті не бачив людину з таким лихим виглядом. Цей чолов'яга загалом був схожий на уособлення жорстокості. Він здавався досить сильним, щоб розірвати Веста навпіл, і більш ніж готовим це зробити. Із рани на його руці текла кров. Із рани, залишеної Вестовими зубами. Вона крапала з кінчиків його пальців на лісовий ґрунт. У другій руці, стиснутий в кулак, він тримав шмат гладенького дерева. Вест провів по ньому очима і вжахнувся. На його кінці було важке вигнути лезо, начищене до блиску. Сокира. Отже, це північанин. Не з тих, які качалися п'яні в канавах Адуа, не з тих, які приходили на ферму до його батька випрошувати роботу. Із інакших. Із тих, оповідками про яких його лякала в дитинстві мати. Людина, чиєю роботою, розвагою та призначенням було вбивати. Вест перевів погляд із цього суворого леза на його суворі очі і назад, отетерівши від жаху. Йому кінець. Він загине тут, у холодному лісі, валяючись у багнюці як пес. Вест піднявся, спершись на одну руку. Нимо володіло раптово прагнення тікати. Він озирнувся через плече, але шляхів для втечі там не було. До них серед дерев йшов якийсь чоловік, здорований з густою бородою та шпагою на плечі, який ніс в руках дитину. Вест закліпав, намагаючись якось оцінити масштаби. Це була найбільша людина, яку він коли-небудь бачив. А дитиною був лорд маршал Бур. Велетінь кинув світ гарна землю, як в'язанку хмизу. Бур поглянув на нього знизу вгору і відригнув. Вест скреготів зубами. Що цей старий дурень собі думав, коли отак від'їхав? Своїм сраним часом просто хочеться поїздити вверх, і він убив їх обох. Так почуваєшся живим? Так ніхто з них не переживе наступної години. Він мусить битися. Зараз, можливо, йому впав останній шанс. Навіть якщо битися нічим. «Краще померти так, аніж стоячи на колінах у багнюці». Він спробував видобити з себе гнів. Коли той був не потрібен, йому не було кінця краю. Тепер на його місці не було нічого. Тільки відчайдушна безпорадність, яка обтяжувала йому руки й ноги. Оце так герой. Оце так боєць. Йому вистачило снаги хіба на те, щоб не обіцятися. Він міг без проблем ударити жінку. Мало не до смерті задушити сестру. Згадуючи про це, він досі починав задихатися від сорому і відрази, навіть тепер, коли йому в обличчі дивилася власна смерть. Він же думав, що виправить усе згодом. От тільки згодом уже не стало. Ось воно, все, що лишилося. Він відчув у очах сльози. Пробач, пробурмотів він собі під носа. Пробач мені. Він заплющив очі та став чекати кінця. Не треба вибачень, друже, його бадай кусали і сильніше. Із лісу виник ще один північанин, який сів на впочепки поруч із Вестом. Його худорляве лице обрамляли прямі темні патли. Очі жваві, темні, розумні очі. Він лиховісно, аж ніяк не підбадьорливо всміхнувся. Два ряди твердих жовтих гострих зубів. «Сядь!» – промовив він із таким сильним акцентом, що Вест ледве його зрозумів. «Краще сядь і не вирушись!» Над ним і буром стояв ще один чоловік. Величезний, широкогрудий, із зап'ястками завтовшки з Вестові щиколотки. У його бороді та сплутаному волосі була сивина. Батажок, судячи з того, як розступилися перед ним інші. Він опустив погляд на Веста, повільно і задумливо, як часом дивляться на мураху, вирішуючи, чи не розчавити її чоботом. «Як гадаєш, котрий з них бур?» – прогуркотів він північною мовою. «Я бур!» – заявив Вест. Він мусив захистити лорд-маршала. Мусив. Він, не думаючи, незграбно підвівся, але в нього ще паморочилася голова після падіння, і щоб не впасти, довелося схопитися за якусь гілку. Я, бур. Старий воїн повільно й впевнено зміряв його поглядом. Ти. Він вибухнув сміхом, глибоким і загрозливим, як буря на віддалі. Мені це до вподоби, це добре. Він повернувся до явного лиходія. Бачиш, ти ж накше казав, що їм цим південцям не вистачає сміливості. Я казав, що їм бракує мізків. Одну вихід гори вниз поглянув на Веста, як голодний кіт на пташку. І спростування я поки що не бачив. Здається, це оцей. Батажок дивився на Бура. Це ти, Бур? Запитав він спільною мовою. Лорд-маршал подивився на Веста, тоді підвів погляд невисочезних півничан, а тоді поволі зіп'явся на ноги. Випрямився та обтрусив форму, як людина, що готується померти із гідністю. Я, Бур, і я вас не потішу. Якщо ви збираєтеся нас убити, то зробіть це зараз. Вест залишався на місці. Тепер витрачати сили на гідність видавалося недоречним. Він уже мало не відчував, як Сокира вгризається йому в голову. Але північанин із сивиною в бороді тільки всміхнувся. Я розумію, як можна так помилитись. Ви вибачте, якщо ми поділи вам на нерви, але ми прийшли не вбивати вас. Ми прийшли вам допомогти. Вест цілкувався зрозуміти, що він чує. Тим самим був зайнятий бур. Допомогти нам? На півночі вдосталь людей, які ненавидять Бетода. Удосталь тих, хто не стає на коліна з власної волі, а є й такі, що не стають на коліна взагалі. Це ми і є. У нас давно назрівала чвара з тим покадьком. І ми воліємо за всяку ціну покласти їй край. Битися з ним самі ми не можемо, але ми чули, що ви б'єтеся з ним. І тому вирішили приєднатися до вас. Приєднатися до нас? Ми прийшли для цього здалеку, і судячи з того, що ми бачили дорогою, наша поміч вам би придалася. Та коли ми сюди дісталися, ваші люди не дуже захотіли нас приймати. Вони трохи грубіянили, зауважив Ходорлявий, який сидів на почавки біля Веста. Так і є, шукачу, так і є. Але ми не звикли відступати, коли нам трохи грубіянить. Тоді мені і спало на думку поговорити з вами, так би мовити, як отаман з отаманом. Бур поглянув на Веста. Вони хочуть битися разом із нами? Сказав він. Вест кліпнув, досі намагаючись звикнути до думки про те, що він може пережити цей день. Шукач уже простягнув йому шпагу руків'ям вперед і широко всміхнувся. Замить Вест усвідомив, що шпага належить йому самому. «Дякую», – промимрив Вест, вовтузачись з руків'ям. «Нема за що». «Нас п'ятеро», – говорив тим часом ватажок. «І всі імениті, бувалі». Ми билися проти Бетоди і билися з ним по всій півночі. Ми знаємо його звички, як мало хто інший. Можемо ходити в розвідку, можемо битися, можемо, як бачите, ставити пастки. Не відмовимося від жодної роботи, на яку варто тратити сили, а, на нашу думку, того варте будь-яке завдання на шкоду Бетодові. То що скажете? Ну, пробулькотів бур, потираючи під боріді великим пальцем. Ви, безперечно, люди, надзвичайно... Тут він по черзі оглянув їхні суворі брудні пошрамовані обличчя. Корисні? Як я можу опиратися від такій люб'язній пропозиції? Тоді мені краще всіх представити. Оце от шукач. Тобто я, прогорчав худорлявий гострозубий і ще раз зблиснувши неприємною усмішкою. Радий знайомству. Він взяв веста за руку і стиснув її так, що в того аж кісточки пальців хруснули. Тридуба тиснув великим пальцем у бік на лиходія з сокирою і без вуха. «Оцей товариський хлопака – чорний доу. Я сказав би, що з часом він стає кращим, але це неправда». Доу повернувся і знову сплюнув на землю. «Здоровань – це Тулдуру. Його називають Грозова Хмара. А ще є Хардінг Мовчун. Він десь серед дерев притримує ваших коней у дороги. Втім, ви не турбуйтеся, йому б не було чого сказати». «А ви?» «Руд Тридуба». Батажок цього маленького загону у зв'язку з тим, що наш попередній ватажок з'єднався з землею. Виз'єднався з землею, ясно. Бур глибоко вдихнув. Ну що ж, можете доповісти про своє прибуття полковникові Весту? Не сумніваюся, що він зможе відшукати для вас їжу та житло, уже не кажучи про роботу. І я? Перепитав Вест, у якого в руці досі висіла шпага. Саме так, лорд-маршал ледь помітно всміхнувся кутиком рота. «Наші нові союзники мають чудово вписатися в почет принца Ладісли». Бест не міг визначитися, сміятися чи плакати. Він же щойно подумав, що його становище вже нікуди ускладнюватись, а тепер у нього п'ятеро диконів на шиї. Тридубу цей результат, схоже, цілком задовольнив. «Добре!» – схвально кинув він на знак згоди. «Отже, вирішено!» «Вирішено!» – промовив шукач, і його лиха усмішка стала ще ширше. Чоловіга, що звався Чорним Доу, зміряв Веста довгим холодним поглядом і прогорчав. Йобаний союз.